Куріли далі. Знову спалахували димки на горизонті. Над городом хмарою стояв пил. Сонце, мідь, і неба не видно. Тільки горова мутна курява мчала над далеким небосхилом. Здіймалися з гори фантастичні хуртовини, бігли у височінь, розрізали простори, перелітали оселі і знову мчали і мчали. Стояло, мов зачароване. Перед гроззя. А тут бухкали гармати. Летіли кавалеристи. Відходили на північ танки, обози. Я забув про все. Я нічого не чув і сам не пам'ятаю, як я попав до підвалу. Із дзвоном розірвався біля мене шрапнель, і на дворі стало порожньо. Я підійшов до дверей і тільки но хотів зиркнути в невеличке віконце, де сиділа моя мати, як хтось взяв мене за руку. Я повернувся. генерат. От так, стража, всі повтікали. Я. Ви? Він. Я? О, я! І постукав пальцем по дверях. Так, це був вірний пес революції. Він стоятиме на чатах і не під таким огнем. Пам'ятаю, я подумав тоді. Це сторож моєї душі, і безмислі побрів на міські пустирі. А надвечір південну частину околиці було захоплено. Мусили йти на північ, залишити город. Проте інсургентам дано наказа задержатися до ночі, і вони стійко умирали на валах, на підступах, на роздоріжях і мовчазних закутках підворіть. Але що ж я? Ішла спішна евакуація, ішла чітка перестрілка, і я остаточно збивався з ніг. Палали документи, Відправляли партії заложників, брали решту контрибуцій. Я остаточно збивався з ніг! Але раптом виринало обличчя моєї матері, і я знову чув зажурний і вупертий голос. Я откидав волосся і поширеними очима дивився на міську башту. І знову вичоріло, і знову на півдні горіли оселі. Чорний трибунал комуни збирається до побігу. Навантажують підводи, бредуть обози, поспішають натовпи на північ. Тільки наш самотній панцерник заумирає в глибині бору і затримує з правого флангу ворожі полки. Андрюша десь і зник. Доктор Тагабад спокійно сидить на канапі, і п'є вино. Він мовчки стежить за моїми наказами і зрідка іронічно поглядає на портрет князя. Але цей погляд я відчуваю саме на собі, і він мене нервує і непокоїть. Сонце зайшло. Конає вечір. Надходить ніч. На валах ідуть перебіжки, одноманітно відбиває кулемет. Пустельні княжі кімнати заумерли в чеканні. Я дивлюся на доктора і не виношу цього погляду в древній портрет. Я різко кажу «Доктора Тагабад!» Через годину я мушу ліквідувати останню партію засуджених. Я мушу прийняти отряд. Тоді він іронічно і байдуже. Ну і що ж? Добре. Я хвилююсь, але доктор єхидно дивиться на мене і усміхається. О, він безперечно розуміє, в чому справа. Це ж в цій партії засуджених моя мати.